החכם הדיגיטלי הכין לכם מספר שאלות לכל תחום. בחרו שאלה אחת מכל תחום שמעניינת אתכם ביותר, או הוסיפו שאלה משלכם.